السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين ولاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق رب العالمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أخرجنا من ظلمات البهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بما عرفت العلم وسهل أخلاقنا بالحلم wajalna mimman yastami'una al-qawla fiyattabi'una ahsana Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa in shi'ta ja'altahu hazna sahlan biqudratika ya arhamar rahimin Allahumma arina al-haqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna istinabahu Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul lugdati min gəldik çatdıq qəbir haqqındakı ehtiqad məsələlərinə və İmam rəhməhullah buyurur. Vasu'al-mumkiri və, və nəkiri fil-qabri və iadətir-ruhi ila-l-cəsədi fi qabrihi Qəbirdə Munkər və Nəkir mələklərinin sualı və qəbirdə Mə olunmuş insana ruhunun geri qaytarılması haqqdır. Bəli. E, etiqadımız da budur. Bir insan ölərsə, insan öldükdən sonra onun e, dəfnindən sonra, dəfnolundandan sonra həmişə təbiq etiqadımızdır. E, dəfnolundandan sonra e, insanın ruhu insana geri verilir. Yəni, insan dirilir. Amma bu dirilmə tam dünyadakı hə, dirilmə kimi olur. İnsan e, qəbrə qoyulandan sonra elə ki, üstü torpaqlanır, qəbir örtülür. Ondan sonra Allah subhanahu wa ta'alanın əmri ilə ruh, insanın cəsədinə geri qayıdır və sinə səviyyəsinə qədər ruh daxil olur. Oradan aşağıya icazə yoxdur. Ruh sinə səviyyəsinə qədər daxil olur və insan nə diri kimi diri, nə ölü kimi ölü. Nə yuxulu kimi yuxulu, nə oyaq kimi oyaq. Üləmamızın təsbitinə görə belə bir hala gəlir. Səsləri eşidir, soruşlanı bilir və bunun da dəlilləri çoxdur. Sadəcə qısa olaraq biz xatır Və bu zaman ruh cəsədə geri qaytarlandan sonra qəbirdə sorğu sual üçün heçbəsiz. Allah Azimüşşan iki mələk öndərir. Mələyin adı biri, birinin adı münkər, digərinin adı nəkirdir. Münkər və nəkir mələkləri gəlir insandan bu dünyada olduğu məsələlərin mücməli, qısası haqqında sorğu sual edir. Və O sorğu sualı, o hədisləri, yəni Münkar və Nəkir mələklərinin gəlib etdiyi sorğu suala diqqətlə baxanda qarşımıza bir maraqlı mənzərə çıxırəcədər. O maraqlı mənzərə ki, İmam Rəhməhullahın, birinci dərsdən dedim ki, bunu yazarsınız, əqidənin əsasları olaraq təsbit elədiyi mövzuları soruşur. Mələklər insandan əqidənin əsası olaraq təsbit elinən olunmuş Məsələləri soruşur. Nədir bu? Soruşur, Rəbbin kimdir? Ondan sonra soruşur, Peyğəmbərin kimdir? Ondan sonra soruşur, Qiblən haradır. Ondan sonra soruşur, İmamın nədir? Quran haqqında soruşur. Ondan sonra bu kimi sualları verir və insan ona cavab verir gönələklərin bu vəsfi, bunların qorxunç olması, iman əhlinə gözəl bir sifətdə gəlməsi, qəbir əzabını küfr əhlinə başqa bir vəsifdə gəlməsi və münafıqların bu cavab verə bilməməsi və bu kimi hallar hədislərdə geniş-geniş nədir? danışılıb, bildirilib xəbərlər var və biz əhlüsünnə olaraq bunu etiqad kimi qəbul eləyirik və təbii burada dəlilləri saymaq ilə olmadığımıza görə sadəcə qısaca olaraq keçmə, oxu, oxuyaraq keçdiyimizə görə oxu, işimiz oxumaqdan ibarət olduğuna görə bunu sadəcə demək lazımdır ki İmam Rəhməhullah o dövrdə qəbir, nünkar, nəkir məsələlərini yan məsələ olaraq ahirətin halları olaraq yəni bizim ahirətə imamız nədir? Əsas əqidədir yəni ahirətdə İnsanlar ahirətə köçürlər, ahirət həyatı vardır, bundan sonra qiyamət qopacaq, diriləcəyik, bu kimi şeylər əqdəmizin əsaslarıdır. Və bu əsasın, yəni 6-cı əsasın daha doğru desək, və yaxud 5-ci də deyərik buna qədəri 6-cı saysaq, bu əsasın tərkibində qəbir sualı, nümkər, nəkir və qəbirdə ruhun ger verilməsi məsələsi etiqad olaraq məxsusi bir yer var. Və imamın buna toxunması bəzi... Qədəriyyəçilərin qəbir əzabını inkar etməsinə görədir. Niyə? Dəlillər də budur. Quranda qəbir əzabı haqqında bir şey yoxdur. Quranda açıq-aşkar insana qəbirdə soruq sağlı olunacaq, insana qəbirdə münkar və nəkirmələ gələcək deyə bir şey yoxdur, bu əqidə də eytiqatda yoxdur deyə inkar eləyirdilər. Və İmam Rəhməkullah və digər əhl alimləri bunu əsaslandıraraq, bunun gerçək olduğunu, haqq olduğunu, həqiqət olduğunu Sübut elədilər və risaləsində də qısa bir şəkildə yazır ki, və sual münkəri və nəkiri, münkər və nəkirin sualı və iadətul ruh ilə cəsəd və ruhun geri cəsədə qaytarılması fi qəbrihi, yəni ölmüş adamın, dəfn olunmuş adamın qəbrində haqqdır, haqqdır həqiqətdir. Sonra buyurur, və dəqtətul qəbri haqqın. وَعَذَابُهُ حَقٌ Qəbirin sıxması və qəbir əzabı haqdır. Buna da inanırıq. Bu da ahirət həyatının hallarlanındır ki, səhiy hədislərdir gəlir və biri də bu düşür. Əsulullah ki, hər halda bilirsiniz bunu, qəbir cənnət baxcalarından bir baxca ya da cəhənnəm çuxurlarından bir çuxurdur. Və bu kimi çox hədislər var ki, və onların Əzab yəni, xəbərini verən hədislərdə bildirilir ki, qəbir insanı elə sıxacaq ki, onun qabırqaları bir-birinə keçəcək. Buna görə dəzidər, bu da bizim eytiqadımızdır ki, qəbir insanı sıxacaq. Və əzəbuhu və qəbirdə insana əzab veriləcək. Haqdır bunlar. Kəin lil kəfiri kain lil kafire aw bu qabr azabi kafillarin hamısına istisnasız olarak nedir sadir olacagı bütün kafirlere qabr azabı verilecek wali tba al mu'minin Buyurur İmam Rəhməhullah. Və li bəhdul müminin, yəni müminlərin də bəzilərinə qəbir əzabı veriləcək. Bu da haqdır, həqiqətdir, buna da inanırıq. Təbii, son dövr bəzi alimlərdə meydana çıxıb var və yeni söz, köhnədə deyilmiş sözlər yenidən təkrar edirlər. Qəbir əzabını, qəbirdəki həyatı və s. və s. bunları etiraz edirlər, bunları qəbul edemirlər. Əhni sünnət olaraq etiqadımız budur. Qəbir əzabı haqdır. Həqiqətdir və kafirlərin hamısına, müsəlman, müminlərin də bəzisinə. Çünki bu da artıq hədislərdə gəlir ki, Rəsullar bir qəbrin yanına keçəndə dedi ki, qəbirdə bunlara əzab verilir və bu qəbir əzabı da nəmimə, söz daşımaq, bir də bövüldən, sidikdən, üst başının təmizliyini qorumamaq, ona diqqət verməmək səbəbindən olduğunu hədisin birində deyir. Qəbir əzabı mövzusundakı hədislər səhih və mövcud hədislərdir. Va kullu ma zekerehu ulema. Bax indi burada yeni bir baba keçdik. Bu mövzuyu bitirdik. Qəbir əzabı haqqdır. Möminlərin, bəzilərinə, kafirlərin hamısına veriləcək və elhamdullah geriqat vaxtda da bir faydamız oldu, yadımıza düşdü. Bu gün belə bir sual olur mesel şu. E, bu Hindistan'daki bu Rahman dinine inananlar, ateşperestler. Bunlar ölen insanı yandırır. Elediledir. Ha. Ölen insanı yandırır ve e, gebre gömre koymurlar. Biz de diyelim ki gâbir azabı kâfirlerin hepsine var. Su aldı. Ve bunlar gâbir görmediler. Bir. İkincisi Bir insan bir kâfir Öldü, ondan sonra çürüdü, getdi. Nətər oldu qəbir əzabı ne? bunun haqqında necədir? Və yaxud sualdı qəbir əzabı ruha və cəsədədir mi, yoxsa sadəcə cəsədədir mi? Təbii, bu barədə ülamaların görüşləri var. Hər alim öz görüşünü təsbit eləməyə çalışır, əhl-i görüşü. Hər necə olursa olsun qəbir əzabı haqdır. Necə? Bugün bəziləri Hindistanda var, çox uzat, Avropada var, ölü dəfin eləməzlər, yandırarlar buna. Krematoqrafiya deyirlər. Ölü yandırar. Və bu da bu da e, işin nə dərəcədə gerçəkliyi göstərirəcədir. Bax, cəsəd çürüyür. Ülamamız deyir, qəbir əzabı cəsədə cəsəd çürüyənə qədərdir. Cəsəd çürülsə, qəbir əzabı cəsəd üçün bitti. Amma ruh çəşir. Ha, bəs qəbir görməyən üçün ya, yandırmaqdan böyük cəsəd, əzad varmı? Bərbaşda ilə bu dünyada yandırdı, ha? qəbir əzabı ilə bu dünyada çəkdi cəsəd və bu şəkildə. Yəni, e, bu kimi dolaşdırıcı suallar əslində nədir? Yerində də cavabını tapır. Qəbir əzabı kafirə qəbirdən qaçmaq istəsə belə bu dünyada verilir müəyyən bir hissəsi. Bəs e, ruhun əzad çəkməsini icəm. Ruhun əzad çəhməsəzlər, baxın, Resulullah Bəxt də zikir edək hədisi, qəbir əzabı, qəbir ya cənnətdən bir baxça, ya cəhənnəmlən bir çıxurdur. Ruh bunu seyir edirəzlər, ya cəhənnəndəki yerini görür, ya da hə? cənnətdəki yerini görür. Adi dünya həyatından bir misal çəkəcək. İki insandı, iki məhbuslu, məhbusun birinə kamerasını, həbs otağını göstərirlər. Gözəl şəraiti var, yataq təmiz, televiziyyə yanında, nə bilim, həl gözəl, lüks bir şəraitdə həbs otağıdır. Var da, bölvəzlər, bilirsin. Hə, deyirlər ki, sən burada həbsxanada olacaqsın. O birsinə də deyirlər ki, göstərirlər, zirzəmi, qaranlıq, işıq yox, şərait yox, soyuq yox. Yəni, insana əziyyət verir. Və buna da deyirlər ki, Hər kisinin yanı deyilir, məhkəməniz bitəndən sonra, haqqınızda höküm ediləndən sonra, bax, sən də bura gedəcəksən. Amma hələ orada deyirlər. Orada deyirlər, amma görür. Bunların yaşadığım sıxıntı var ha, əzab deyilmə? Ruhən sıxıntı, hələ orada deyil. Amma oruyu görüb onun sıxıntısını çəkir, ona daraqlıq çəkir. Hə, indi bunu biz sözdə deyirik. Vəsili diktinə ya hal üçün, cəhənnəmin əzabını gözünlə görüb, oraya gedəcəyini bilmək. Bu zarifat mövzu deyiləcələr. Bax, bu şəkildə də ruhun əzabı nədir? Qəbirdə haqq olduğu anlaşılmış olur. Ondan sonra İmam Rəhməhullah Allahın əsma və sifət haqqında əvvəlki dərslərdə sizə dediyim, xatır attığım məsəleyi burada artıq bənd olaraq yazır. Və kullu mə dəqərəhu əl -uləmə bilfarsiye min sifati llahi azat asma'ihi fa jajizul qawlu bihi siwaliyat bilfarsiye wa yajuzu an yuqal bi ru'i khuda bila tashbih wa la kayfiyah wa yuruchu Allah subhanahu wa ta'alani wa kullu ma zakarahu ulama bilfarsiye min sifati Allah subhanahu wa ta'alani sifətlərindən alimlərin təsbit elədiyi Quran və sünnədən çıxartdıqları sifətlərin hamısını fars dilində demək olar illə caizdir olar illə bir sifət deyilməz, o da yədi sifətidir dedi ki, yədi də təcrüb eləyəndə bizim dillə bu saat təbii fars dili fərqi yoxdur artıfars dili misal vurulur orada başqa dil olsun. Ye deyəndə biz başa düşürük nəyi? İnsan üçün bunu deyəndə nə başa düşürük? Əl. Allah subhanahu və təalanın əli demək nədir? Olmaz. İmam buna icazə vermir. Digər Allahın üzü, bir uyu bir uyu xuda Allahın üzü hörməti deməkdir. Ha, bizim məsəl biz özümüzdə də Azərbaycan dilində demək istəsək Allahın üzü hörmətinə, Allahın üzü suyu hörmətinə Allahın yani bu üzü soyu hörməsinə bir problem qalır. Amma yəd vəsfini imam heç bir vəchlə başqa dildə deməyə cavaz görmür. Və dediğimiz zamanda Allah, indi, indi Allahın üzü soyu hörməsinə bizim Azərbaycan türkçəsində olan ifadədir. Ərəbcəsi müveccihilə. Li Allahın və çi xatirinə. Bunu demeyi olur. Ve bunu da dediğimiz zaman yine hiçbir nece, keyfiyet meselesi nedir, ait eylemirik. Allah'ın üzü suyu hürmetine, Allah'ın üzü hürmetine, ney nece yani Allah'ın üzü suyu Allah'ın üzü subhanahu ve talim necedi, Allah'ın üzü suyu ne, neceye keyfiyete nedir, bu halda da dahil olmuruk. Deyirik ki Allah'ın üzü suyu hürmetine söz bu şekilde deyirik. Allahın ve üzü özünün vəsf elədiyi kimi bir keyfiyyətini biz bilmirik və demirik. Və lisə Və lisə burbullahi və la bu'duhu min tariq tulul mesafe və وَلَاكِنْ عَلَى مَعْنَ الْكَرَامَ وَالْهَوَانِ Ve Allah subhanahu ve teala'nın yaxın ve uzaq olması, mesafe, baxımından deməh değildir. Öyle demezler, Kur'an'da ayə var. Ve o size şah damarından yaxındır. Ayənin mealı budur, bildiğiniz qimi. وَهُوَ اَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَر۪يدِ Quranda belə keçər. O, sizə şah damarından yaxındır. Ha, i̇mam deyir Allah subhanəhu ve tealanın yaxın və uzaq olması haqqında olan fikirlər məsafə baxımından deyil. Nə baxımındandır? El-kəramə vəl-həvən. Yaxınlığı kəramət, üstünlük, uzaqlığı xoş görməz zəlillik mənasındadır. Kimin? Məxluğun. Zəlilliyi Allahın xoş görməməsi. Allahın kəraməti məxluğun hörməti mənasında. Necə? İzaq edirik. Gəlir, cavabdan gəlir, deyir ki, aqil mənə dedi ki, sən mülkədar məllimlə yaxınsan. Müllkədar məllimlə yaxınlığın var. Sən yaxınsan mülkədar məllimə. Əstağfurullah, mənə ad çəkdim, gələ çəkməzdim. E, Deyərsən ki, Mənim bu işimi belirləsin. Değilən o mülkədar müəllimdə haradasa uzaq bir rayondadır. Başka bir dövləttə, başka bir resul kadadır. Məsafə olaraq, akillə o değilən müəllimin arasında minlərlən kilometr var. Ama akil deyil ki, ya qardaş, acabidən, sen onunla yaxınsan. Ya qardaş, necə yaxındı? Ha, məsafə var arada Ne başa çürük bu yaxın sözünlə? Yəni, senin onunla, onun sendən aranda bir xoş, ünsiyyət, xoş münasibət var. Bir keramət var. Ha, keramət dediyimiz budur. Allah Subhanehu ve Teala'nın da mümin kuluna yaxın olması manası bu menada desizdir. Yoxsa Allah Subhanehu ve Teala mesafe baxımından yaxın, uzaq olmaz. Oldu mu? Sonra buyurur. والمطيع قريب بلا كيف منه إطاعت şeyi itaatkar qul itaatkar qul Allah'a yaxındır mesafesiz, yine də bax بلا كيف yani Allah subhanahu va taala-ya baxımı olmadan yaxındır vəl asi baidun minhu bila sian çar günahçıdır da Allahdan uzaqdır. Burada da gəlin məsafə baxımı mənası yoxdur. Vel qurbu vel budu vel iqbalu yaq'u ala al cəvaru fi'l cənnə vel vukuf bilə keyf. Yaxınlıq, uzaqlıq, yönəlmək, iqbal yönəlmək. Aqbaltu ileyk, yəni sənə yönəldim, sənə tərəf gəlirəm. Bunlar يَقَعْ عَلَى الْمُنَاجِ Münacat sahibinin yani münacatçıya düşər. Onun hakkında baş verir. Münaci kimdir? Allah subhanahu wa ta'ala. Biz münacat edirik. Münacat sahibimiz kimdir? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi affeyle, ya Rabbi esirci. Ha, bu hallarda da yine keyfiyetsiz olarak nedir? Yakınlık yönelme var. Allah subhanahu wa ta'ala hadisi gülsü de nedir? اِزَا دَعَبْد۪ İstəcəbdur. Qulum dua eləyərse, onun cavab, duasına cavab edirəm. İstəcəbdur, cavab edirəm. Bana bir addım yaxın gələrse, yer yara yana tərəf gələrəm. Bax, bu kimi şeylər azizlər, keyfiyyətsiz olaraq, yaxınlıq baxımındandır. Ne mənada keyfiyyətsiz olaraq yaxınlıq? Hürmət və iqbal yönəlmək, qarşılıq vermək baxımındandır. Və kədəlikə, həmçinin cənnətdə qullarının yanında olması, qulların Allah subhanəhu və tealanın qarşısında dayanması da keyfiyyətsiz olaraq nədir? Mövcuddur. Bunu tamamladıq burada. Yəni, bir yəni növbəti mövcudə keçməzdən imam bunu demək istəyir ki, Allah subhanəhu və tealanın Quranda və yaxud hədislərdə, Yaxın olmaq, uzaq olmaq, yönəlmək və bu kimi mənalarda olan vəsfləri keyfiyyətsiz olaraq bizim başa düşdüyümüz məsafə, hərəkət, sükunət hallarına aid olunmadan nədir? Haqdır, gerçəkdir. Məsələ, bu saat var qardaşlar arasında, beynində vəs-vəsəri düşübdür. Allah Subhanə və Teala-nın hədisi qudsudə deyilir ki, hər gecənin axırında, E, göy dünyası, e, Dünya semasına, dünya göğüne e, nüzul eyleer ve Diyor ki, dua isteyen, menden isteyen var mı? Ben onu verim Bəzi kardeşler, bəzi müsəlmanlar Bunu Allah subhanehu ve teala'nın zatınla nüzulu kimi başa çürür Ve izah edirlər Bu zaman çok tehlikeli mevzular meydana çıkır Biri, en dolaşıq mevzu Sual edilirsen, işte, yakış Yer küresi 24 saat gecesi var 24 saat gece var. Ve bu 24 saat içinde 24 saat gecenin son saati var. Bir tarafta geceyken bir tarafta gündüzdü. Allah subhanahu ta'ala'nın zatınla bir tarafta sema, yer semasına, yer göğüne nüzulu düşünülürken eksiz tarafta gündüzken bunun geri öz eşyalasında subhanahu ta'ala olması nece düş? iki ziddiyet iki eksik şey Eyni anda düşünülməsi mümkün olacaq bir şey deyil. Bir şey eyni zamanda həm isti, həm soyuq ola bilməz. Bir şey eyni zamanda həm var, həm yox ola Bir şey eyni zamanda iki zidd sifəti daşıya Mümkün deyil bu. Ona görə də, ona görə də bu kimi şeylərdə nə deyirik? Deyirik ki, bu kimi şeylər Allahın iqbalı, kəraməti, hörməti kimi başa düşülməlidir və Allah subhanə və taalanın zatınla bu davranışları, bu sifətləri zatına ait eləmək və zatınla məsələn, yerə nüzul etdi demək nədir? Xətadır. Sualları saxlayırıq, bilirik. Qaydanı pozmuruq. Bəli. Ondan sonra, ondan sonra İmam Rəhməhullah keçir. Əvvəlki bəndləri əvvəlki bəndlərin nə eləyir? təəkid izah eləyir risalənin sonunda. 1-ci bəndimiz. Vəl Quran munəzzəl alə rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm və huwa fil məsahif maktub. Əvvəlcü xuduq ki Allahın kəlamı, Quran Allahın kəlamıdır filan deyə, və fil Quran deyir ki, Quran müshəffərlərdə yazılıdır. Allahın kəlamıdır. Bunu bir de təkid ediyenden sonra imam, Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmə e nazil olmuşdur diye təkrar edir və sonra buyurur. وَاَيَاتُ الْقُرْآنِ كُلُّهَا كَلَامٌ مُسْتَوِيَتٌ فِي الْفَادْلِ وَالْعَزَمَةِ Qur'an-ı Kerim'in bütün sözləri, bütün ayələr, fəzilət və əzəmət baxımından eynidir. Deyilmez ki, Kur'an'ın söz misalı Bəqara suresinin birinci ayesi, diye ki, Rahman suresinin birinci ayesinden fəziləttidir. Deyilmez. Deyilmez ki, ayet-ül kürsü söz misalı, ayet-ül deyinle, borc ayesinden, Bəqara'nın ahırdan, Axırda ki, ən-ən böyük ayəsidir. Quranın ən böyük ayəsidir. Ondan daha əzəmətli surədir. Deyilməz. Ayədir, deyilməz. Və yaxud İxlas surəsi, Kövsər surəsindən daha böyük və daha fəzilətli, daha əzəmətli surədir. Deyilməz. Niyə? Çünki kəlamullahdır və Allahın kəlamının hamısı fəzilətli və əzəmətlidir. Biri o, birisindən üstün tutulmaz. Amma, davam edir. Və ləkin, لبعضها فضيله الذكر ها اما بازلernin zikir fazileti vardır بازلernin zikir fazileti vardır nedir bu zikir fazileti fe hasb mithlu qissat al-kuffar wa laysa lil-mazkur fiha fadl وَكَذَٰلِكَ الْأَسْمَى وَالصِّفَتْ كُلُّهَا مُسْتَوِيَةٌ Ona keçmirik hələ. Demək, amma Qur'an-ı Kerimdə fəziləti vardır. Nədir bu? Ayət-i Kürsü nədən manşir əzidər? Allah Subhanehu ve Teala'nın zatından Allahü la ilahə illəhu və l-həyyul qəyyum Lə təəxudu və l-navm Allah O, başka, ondan başqa ilah olmayan, tək məbud olan, tək tanrıdır, tək ilahdır, ibadətə tək haqq olan varlıqdır, onu yuxu tutmaz, mürcüləmə belə tutmaz deyə Allah subhanahu taalanı və məhlukatını tərbiyyir. Burada zikir fəzilət var əzlər. Ayət olaraq, deyin ayəsindən eyni fəzilətdədir, amma ayədə olunan zikirə görə, ha, ayədə xatırlanana görə deyin ayəsindən üstündür. Və yaxud digər bir ayədə kafirlər xatırladılır. Kafirin üstünlüyü mü var? Ola bilməz. Kafir xatırladılan ayədə o xatırladılan mövzu baxımından, mövzu baxımından ilə şübhəsiz, ayət-ül ən əzəmətli su ayədir. Ehtiva elədiyi mövzuya görə, ayət-ül kürsü ən əzəmətli ayədir. İzah eləyə bildik. Amma, ümumi götürende, mücərrət aya olaraq bu birisi, o birisinden üstün değildir. Və ondan sonra buyurur, وَالصıfat وَكَزَلْكَ الْاَسْمَى وَالصıfat كُلُّهَا مُسْتَوِيَتٌ فِي الْعَظْمِ وَالْفَادْلِ لَا تَفَاوْتَ بَيْنَهُمَا Həmçinin Allah Subhanehu ve Teala'nın adları ve sıfatları də Biri obirisindən daha fəzilətlidir, biri obirsindən üstündür deyilməz. Hamısı əzəmət və fəzilət baxımından eynidirlər. Allahın rəhman adı da, rəhim adı da, dəi adı da, şəfi adı da, cəbbar adı da, muqit adı da, hamısı eynidir. Allahın vəsfləridir bir-birindən fəzilət üstünlüyü daşımaz. Burada İmam Rəhməhullah yeni bir mövzuya keçirəcə dər. Artıq bu mövzular, axırdakı mövzular əsas mövzular deyil. Əqidə mövzularının ehtiqadı məsələləridir ki, sadəcə fətva. Ehtiqadı fətvadır. Bu məsələlərdə insanın hardasa bir elm sahibi olmaması belə ona soruşulacaq, ona cavabdək olacaq bir şey deyildir. Amma vəsvəsəçilərin, müsəlmanların, xüsusilə gənclərin qəlbinə şübhə toxumu əkənlərin cavabının verilməsi, susturulması üçün vaxtında imam bu kimi şeylərin nədir? Cavabını verib və ülemanın, alimlərin mövqeyini Bildirib ki, əhl-i sünnətin bu mövzuda mövqeyi nədir? Oxuyuruq. Və validə Rasulullah sallallahu və səlləm mətə alə kufrin. Azər, tərcümə eləməmişdən, bəri başdan bunu sizə deyim ki, oxuduğum bu cümlə, fıqhul əkbərin özü qədər məşhur cümlədir. Bir yerdə, İmam Əbu Hənifənin fıqhul əkbəri zikr olunuğu zaman o yerdə qarşıya çıxan məsələ haradasa bax bu cümlədir. Çünki bir belə önəmli, irəli gedən məsələdir. Əslində, ehtiqadı baxımından çox da vajnı, belə, rus demiş çox, aso xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyən, müsəlmanın imanına və həyatına təsir eləcək bir vəzi deyil. Sadəcə, Bax, dedim o vəsvəsə və şübhə mövzusunda bir mənası vardır. İmam fıqhül əkbərində yazır, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin valideynləri, atası da, anası da, küfür üzrə öldülər. Ha. İndi o gün, bu gün, bu cümlənin arasında, üstündə, alimlər arasında daha dəqiqi desək, Zahir üleması ilə təsəvvüf üleması arasında mübahisədir. Zahir üleması deyir ki, qərdəş, fakt olaraq, əlimizdə dəlillər var, tarixi dəlillər var. Bu insanlar küfür dövründə, şirk dövründə yaşadılar, müşrik oldular və öldülər. Rəsullaha da görmədən, iman eləmədən öldülər, demək küfür üzrə öldülər. Digər buna da dəstək olaraq yardımcı dəlillər söyləyirlər, bu dəfə təsəvvüf əhli xüsusilə bunun üzərinə dayanır. Yox, Allah rəsulunun valideynləri haqqında bu şəkildə ədəbsiz danışmaq olmaz. Bu, Allah rəsulunun valideynlərinə qarşı ədəbsizdir. Aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmiş bir peyğəmbərin valideynləri cəhənnəmli ola bilməz və s. və s. mübahisə uzanır, genişlənir və bu cündə davam edir. Burada bir şey qalır ortalık, bunu demək. Alimlər deyirlər ki, təsəvvüf əhl ilə Rəsullahın valideynləri haqqında bu söz deyilməz deyən, ülama deyir ki, burada bir imla xətəsi var. İmla xətəsi də nədir? Ərəb dilində bir mə-ən-nəfiə. İnkar edici, nəfh edici bir ədat var, ön qoşma var. Deysin, Mə kənə Muhammedun əbə əhədun miricəlikum. Qur'an-ı kərimdən bir misal. Məhəmməd aleyhsət sizdən olan, sizin aranızdakı kişilərdən heçkəsin atası değildi Atası değildir. Atası değil. Nedir? Mə kənə Muhammedun əbə əhədun miricəlikum. Sizin kişilərdən birinizin atası değildir Muhammed. Nə ilə olur bu? O mə... Ön qoşmasına, hərf dərərətində buna. Əcər bu ayəni, haşa, estağfurullah, mə hərfini tərk eləyib oxusaq. Kəna Muhammedun əbən min əhədən min rəcəlikum. Məhəmməd sizdən kişilərdən birinin atasıdır mənası çıxır. Məhəmməd sizlərdən bir kişinin atasıdır mənası çıxır. Nə ilə? Bir mə hərfini oxumamaqla. Allah korusun, bu Kur'an'ın menası pozulur. Olmaz. Mena değişti. Bunu ben size misal vurdum. Menin istifadə olunmasıyla, olmaması arasında fərqi başa düşmək üçün. İndi bu alimler deyici kardeş, burada hiçbir bir imlaq hatası yoktu, zahir alimleri. Tutuştururuk, budur ana. Qədim əliyazmalar, yeni əliyazmalar, tutuştururuk, yazır. Valide Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem mətə alel kufr. Təsəvvürlədə deyir, yox. Əslində bu belədir. Validə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ma mə, mata ale kufrin. Əslində burda mənim biri düşüb. Ha, indi gəlsən bunu sübut elə. Ona görə də günü bu gün biraz bu tərəfə meyllənən, bu tərəfin yəni mövqeyində dayanan deyicə hə, burda mə düşüb. Biraz bu taraftan bir dayanan deri yok düşmüyüptü. Ona göre de bu türlü mevzuda bize düşen nedir? Biz nece davranmalıyız? Bizim davranışımız bu dresler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin valideynlerinin kür üzere mi, iman üzere mi, ölmesi bize sorgu sual olunmayacak. Allah onu bizden soruşmayacak. Küfür üzrə ölüblərsə, haqq eləyiblər demək olur. İman üzrə ölüblərsə, haqq eləyiblər. Artıq herkəs özündən soruşulacaq. Resulullah aleyhissalatü vesseləm, Yə Fatimə, İngizi nəfsi kiminən deyərək, ciğər parəsi qızı Fatiməni oddan qorumağı özünə həvalə etdikdən sonra, Ey qızım Fatimə, atəşdən, cəhənnəm atəşindən özünü qoru deyə Rəsulullah qızı Fatiməni xəbərdar edir. Öz ziyar parəsinə bunu xəbərdar eliyib. Atəşdən özünü qorumağın məsuliyyətini fərdin özü daşıyırsa, artıq bunun valideynlərinin atəşdəmi, cənnətdəmi olmasının bizim üzərimizdə məsuliyyəti yoxdur. Məsuliyyət düşdü. Yaxşı. Bəs indi biz əlimizi, qolumuzu sallıya, sallıya, ağızımızı köpükləndirə, köpükləndirə, Rəsullullah sallallahu aleyhi və səlləmin valideynləri küfür üzrə öldü deyib hər yerdə danışmağımız ədətləndirmi? Və yaxud Rəsullullah aleyhissalatü və səlləmin valideynləri iman üzrə öldü deyib danışmağımız doğrudurmu? Niyə? Çünki küfür üzrə öldü öləni, iman üzrə danışmaq öldü demək nədir? Böhtan olur necə ki? İman üzrə ölənə, küfür üzrə öldü dem Ona görə ki, bu mövzuda, əzqardaşlar, bu məsələ gələndə sağlam düşüncəli müsəlman cavabı bu olmalıdır. Allah rəsulunun valideynlərinin halı Allaha məlumdur. Necə öldüklərini Allah bizdən soruşmayacaq, bizdə onu araşdırmırıq, qutardı. Bu ən salamatı bu insanı qoruyacaq, insanı xətadan, zələldən, azqınlıqdan, bilmədiyini danışmaqdan qoruyacaq ən gözəl üsuldur. Resulullah aleyhissalatü vesseləmin valideynləri haqqında sarih dəlil yoxdur, açıq dəlil yoxdur. Necə öldükləri bizdən soruşulmayacaq. Biz o haqda nə yaxşı, nə yaman danışmarıq. Qutardır. Və Əbü Talib <Ellis> əmmuhu mətəkəfirən Sonra Əmisi, Əbu Talib kafir ölərək öldü deyə imam davam edir. Ha, artıq burada müqahisə, münaqişə yoxdur. Əhli sünnətin ittifaqından Əmisi, Əbu Talib kafir olaraq ölmüşdür. Sadəcə, Həzrət Əliyi həddən çox sevən və Həzrət Əlinin atası olduğuna görə Əbu Talibin kafir olaraq ölməsini heç cür qəbul eləmək istəməyən Bir zümrə Əbu Talibin iman edib öldüyünü söylüyor və dəlil də hədislərdən rəvayət olunan və məşhur məsələdir. Tarixin gerçəhliyidir, bunu heç cür bəzəmək, düzəmək mümkün deyil. Əbu Talib axır nəfəsində Və Rasulullah Aleyhisselatü Və Sələm gəldi, Doğrudur, ömrü boyu Əbu Talib sağ oldu müdətcə Rəsullullah müdafiə elədi, onun zinnini, etiqadının yayılmasına dəstəkçi oldu. Amma özü qəbul eləmədi. Və gəlir, elə bir rəvayət məsələ də burasındadır. Bizdə olan, bizim qəbul elədiyimiz rəvayətə görə, Rəsullullah a.s.v. axır nəfəsində ölümü yaxınlaşmış günlərdə, bəlkə elə ölüm anında, əmrisə Əbu Talibə imanı bir daha təklif eləyir. Bax, merakı daimə təklif eləyirdi, dəvət eləyirdi iman eləməyi. Axır nəfəsində də təklif eləyir, Əbu Talib qəbul eləmir ki Qureyş kafirləri, Qureyş rəisləri, kafirləri də yox, Qureyş rəisləri, Qureyşin böyükləri deyəcəklər ki, Əbu Talib qoruxdu, axır nəfəsində ata-babasının dinini tərk elədi, ölümdən qoruxdu deyə etiraz eləyir və Rəsullahın təklifini qəbul eləməyir. Və bu kimi başqa dəlillər var, başqa hədislər var ki, məsələn, hədislərin birində deyək ki, Əbu Talibin e, cəhənnəmdə, Ən yüngül əza əziyyətə cəza çəkəcək insan bu Talibdir. Başmağının altından, dabanın altından bir az şam yandıran kimi od verəcəklər. Onun istisindən beyni qaynayacaq. Dabanın altından od verəcəklər ayaqlarına, nə başmaqları, o başmağı istiləcək, o başmağın istisindən Cəhannəmdə beyni qaynayacaq. Bu kimi hədislər var. Ona görə də Əhlüsünnətin mövqeyi budur. Hz. Əlinin atası da olsa, kim də olursa olsun bu Talib nədir? Kür üzrə ölmüşdür. Niyə? 1 il qəbul eləmədi adam. Vəsulullah aleyhissalatü və səlləm sağ oldu dəvət, dəvət, dəvət. O dəvət 1 ilə bərabər bir dəvətdir. Yəni, bir məcaz mənasında dedik bu 1 ili. Vəsulullah dəvət elədi müddətcə, baxmayaraq ki, dəstəkləyirdi, baxmayaraq ki, onu tuturdu, amma açıq bir şəkildə iman eləmədi. Ondan sonra buyurur. V Və Tahir və İbrahim kənu bəni Rəsulullah sallallahu aleyh və sələm. Rəsulullah aleyh səhət və sələmin Qasim, Tahir və İbrahim adında oğulları var idi. Bunlar Rəsulullahın oğullarıdır. Qasim ilə Tahir xədicə anamızdan oldu əzizlər. İbrahim isə Mariyə qibdi deyilən, Misir muqavqısının Rəsullaha hədiyə eləmiş olduğu Mariyə adında kənizdən doğuldu. Hər üçü uşaqgəlin dünyasını dəyiştirdilər. Və Fatimə, və Zeynəb, və Ruqiyyə və Ümmü Kulsum, kunnə cəmiən banatə Rasulillə sallallahu əleyhi və səlləm. Fatimə, Zeynəb, Ruqiyyə və Ümmü Kulsum Rasulullahəsəd vəsəlləmin qızları idilər. V Homsundan Allah razı olsun. Rəsullullahın buradan da başa şüriki 7 övladı oldu, 4 qızı, 3 oğlu, bunun 6-sı Xədcənamızın övladlarıdır, biri isə Mariyyə anamızdan olandır. Bütün bunları xatır atmaqda məqsəd nəzəzidər. Rəsullullah Aleyhisselatü Və Sələmin övladları haqqında və yaxud onun nəsil əcəbi haqqında bilgini doğru tutmaq və Resulullah Aleyhisselatü Və Sələmin nəsilinin necə davam etdiyini bilmək üçün bunu xatır adırıq və bilirik ki, bunlardan davam edən nəsli irəli gedən sadəcə Fatımə anamız oldu. Digərlərinin övladları və olmadı və sadəcə Fatımə anamız da Resulullah Aleyhisselatü Və sonra dünyasını dəyişdi. Ceydə qalan övladlarının hamısı Resulullah Aleyhisselatü Və Sələmin əvvəl dünyasını dəyişir. Və Zeynəblən Rüqiyyə, Həzrət-i Osmanın xanımları idi bilirsiz. Fatime anamız da Hz. Əlinin xanımı idi bu şəkildə de bunu da demiş oluruq. Ondan sonra İmam Rəhməhullah buyurur: "Və əgər insana təvhid elminin bir neçə detalları şübhə yaradırsa, onda onun halında nəyin səbəb olduğunu Allah təala yanında düşünməsi vacibdir. Ta ki, bilən birini tapıb ondan fela yasa'uhu fela yasa'u ta'khiru talab wa la yu'zar bilwuquf alayhi wa yakfur in waqafa Abu Hanifani meselesinde yazmış olduğu risalesinde gelmiş celtir, celtir, olan en önemli fetvalar azizler demek olur ne buyururum ifa eskale ala insanin şey Min dəqaikil ilm. Et-təvhid. Əgər təvhid ilminin dəgiklişlərindən bir şey insanın beynində işgala düşərse, yəni anlaşılmaz olarsa, başa düşülmez olarsa, cavabını bilmir, gerçək yönü nedir, həqiqət necədir, deyə bilmir mənasını. Hansı ilmdə? Təvhid ilmin. Tövhid eliminde insanın beyninde anlaşılmaz olan, cevapsız olan bir sual var. Bu sual hakkında insanın davranışı nece olmalıdır? فَاِنَّهُ يَنْبَغِ لَهُ اَنْ يَاَتَقِدَ فِي الْحَالِ مَا هُوَ السَّوَبْ عِنْدَ اللّٰهِ <تَعَالَى> Bu halda insanın üzerine lazım olan, insandan telep olan yani o halı üçün, O an üçün insandan tələb olunan həmin məsələdə Allah subhanə və tealanın nəzərində doğru nədir, ona inandım deməkdir. Allah subhanə və tealanın nəzərində doğru olan nədir, ona inandım deməkdir. Qarşıda sual var, sualın cavabını vermir, hə, budur. Allahın nəzərində doğru olan nədir, ona inandım deyib dayanmaq olmaz deyib dayanmaq olmaz. O məsələnin cavabını alimlərdən öyrənəcək. Bunu da alim imamımız belə deyir. İlə en yecide alimen feyesalehu. Bir alim tapıb soruşana qədər bu etiqad üzrə qalır. Hansı etiqad üzrə dedik? Allahın nəzərində doğru olan nədirsə ona inandım dedi. Deyir və alim tapıb məsələni soruşana qədər o üzərdə qalır. فَلَا يَسَئُهُ تَأَخ۪يرُ الطَّلَبِ Taparam da, alim de, ahtararam, soruşaram, ha, bugün yok, sabah gederem deyip, hərəkətsiz dayanıp araştırmaması qadağandır, olmaz. وَلَا يُعْذَرْ بِالْوُقُوفُ عَلَيْهِ Egər eylemez, araştırmazsa, onun üzerinde vukuf eyleye dayanarsa, üzür sahibi değil. Üzür sahibi olmasa ne olur? ve وَيَقْفُرْ in وَقَ Allahın nəzərində gerçək olana inandım, Alim Alimiz lazım lazımdır, soruşmıram. Allahın nəzərində gerçək nədir, ona inandım deyib, araşdırmamaq olmaz. Bu zaman küfrə düşmüş olur, deyir İmam Rəhəməhullah. Ondan sonra qiyamət əlamətlərin, etiqadın son məsələsinə qiyamətə gəlir və onun əlamətlərindən danışır Rəhəməhullah. Və xəbərul mi ərac haqqun. Və mən rəddəh o فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالّ وَ qiyamət əlamətlərindən əvvəl Rəsulullahın Mehracını xatırladır əzizlər. Niyə? Hikmət nədir ki, İmam qiyamət əlamətlərindən danışır və birinci Mehracdan başlayır. Mehracı niyə qiyamət əlamətləri ilə danışdırır? Qiyamətin qopacağına ən böyük dəlil meyraç hadisəsidir əzizlər. Niyə? Rəsulullah çəkdi cənnəti, cəhənnəmi gözünün gördü gəldi. Ona görə, ona görə birinci imam bunu əqdədə bəlkidir ki, ey müsəlman, inan ki, inanmalısan ki, Allahın rəsulu meyraca getdi və bu haqdır. Meyraç nədir? Meyraç xəbəri nədir? Hamımız eşitmişik, hamımız bilirik. Amma burada bir incəlik var, bilmirəm, onu bilirsiniz mi? Bir isra var, bir də meyraç var əzizlər. İsra, Quran-ı Kerimlə sabitdir. İsra, Quran-ı Kerimlə sabitdir. İsranı inkar eləyən kafir olar. Niyə? Çünki İsra surəsində Allah subhanahu ta'ala İsranın baş verdiyini açıq ayətlə bildirir. Təbərikəl ləzi əsrə bi abdihi leylə minəl məscidi əl-həram iləl məscidil əqsa əl -əyə. Məscidil haramdan məqsidil əqsaya qulunu gecə vaxtı aparan Allah subhanə və teala uludur əzəmətlidir, təbarək və teala deyən məalda olan ayət İsra hadisəsinin gerçək olduğunu təsdiq edir. Yaxşı, bu İsra nədir? Meyraç nədir? Onu izah edirik. İsra, Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmin Məkkədən mə Beytul Müqəddəsə getməsi dəzizlər. Məkkə-i mükərrəmədən Beyt-ül Kəbənə, bugünkü Quds şəhərinə Beyt-ül Müqəddəsə Rəsullahın gecə vaxtı aparılması hadisəsi İsra hadisəsidir. Gecə hərəkətinə Ərəbdində İsra deyilər. Qoşunun gecə hərəkəti İsra adlanır. Əsrəl-Ceyşu, yəni qoşun gecə hərəkət elədir. Və Rəsullah s.ə.v-in Məkkədən Beyt-ül Müqəddəsə, bugünkü Quds şəhərinə aparılması İsra hadisəsidir. Bunu inkar edən kəfir olur. Və bundan sonra Beytül Müqəddəsdən Allah Rəsulunun bədən və ruh ilə oya halında, bunu sonrakı inşallah Taha vəqədəsində oxuyacağıq. Bədən və ruh ilə oya halında 7 qat göylərə qaldırılıb, Allah Taala'nın özünün dilədiyi məxluqatını göstərib, cənnəti, cəhənnəmi, Sidretül Müntahanı göstərib Resulullahı oralarda gezdirməsi haqqdır. Bax. Məkkədən Beytul-Müqəddəsə isradır. İsradan Sidretül-Münteha və daha oralara aparılması, yüksəldilməsi isə meyracdır. Meyracı inkar edən eləyən... nə olur dedim ham? Dal. Yox. El-Mubtedi. İmam deyincə meyracı inkar edən bidətçi azğın olur, kafir olmaz. Bunu izah eləmişlər. Yadınıza düşürsə dərsin əvvəllərində. Kim kafir olur, kim bidətçi olur? Və bir də deməkdə fayda var. Qəti dəlili inkar edən, qəti dəlili inkar edən kafir olur. Qəti dəlil nədir? Quran və mütevətir sünnəni inkar edən kafir olur. Səhih sünnəni, zenni dəlilləri. Baxın, zenni dəlilləri, zenni dəlillər də səhih sünnədir. Səhih sünnəni, səhih hədisləri inkar edən bidətçi olur. Mərhaj hadisəsi, Mərhaj xəbəri səhih hədislərindən sabit olduğuna görə, onu inkar edən kafir olmaz, nə olur? Bidətçi olur. Bundan sonra İmam bunu xatırlatmaqındakı hikmətin nəticəsini deyə bizlər. Bu gün soruşur. Kim gedib görüb gəlib oraları? Cənnəti, Cəhənnəmi görən varmı? Bəli var. Allahın qulu və rəsulü Məhəmməd əleyhissalatu və sələm getdi dünya gözündən, oraların hamısını gördü, gəldi. Onu da sübut eləyən meyraç hadisəsidir. Bunu qəbul eləməyən, müsəlmanım desə də nə olur? Bir olur. Kafir olmaz, bir dətcə olur. Bəl. Ondan sonra Və xurucu dəccəl Və yəcuc Və məcuc Və tulu'i şəmsi min məğribihə ve nuzul is alayhi salam min as sama wa sa'ir alamat yawm al qiyamah alla ma waradat bihi al akhbar as sahiha haqqun ka'inun wallahu yahdi man zuhur etmesi defələrlə danışmışıq söhbətlərdən bilirsiniz dajjal adında bir məxluq var zuhur eləyəcək hal-hazırda harda hal olduğunu bilmirik amma Haqqında olan rəvayətlərin çoxluğu dəccalın zühurunun dəlilləridir. Dəccal zühur eləyəcək, fitinət öyrədəcək yer üzərində və söhbətimizi çox uzatmadan haqqında ətraflı-ətraflı danışmışıq, bilirsiniz. Dəccalın zühur eləyəcəyinə inanırıq. Yəcuc, məcuc. Yəcuc, məcuc, onlar da zühur eləyəcəklər. Onlar da Kəhv surəsində bildirildiyi kimi, Zülqərin ə.səlam, o bir azqın taifədir. Resulullah hadislərdə vəsiflərini verər. Onların yer üzündə fəsat törətməkləri var. Onlar zuhur eləyəcəklər və gəlib yer üzündə fəsat törədəcəklər və İsa aleyhissalamın nuzulu ilə onlar ölüb gedəcəklər. Yəni İsa aleyhissalamın nuzulundan onlar gələcək, ondan sonra İsa aleyhissalamın onların Allah bir xüsusi bir bəla göndərəcək, onlar öləcəklər və bu şəkildə bu hadisələr baş verəcək. Biz də buna inanırıq, haqqdır, həqiqətdir. Və tülü üşəms min məqribihə. Günəşin batdığı yerdən doğması. Və əzizlər, bilmiş olar ki, bunu imamın xüsusilə xatıratması ona görədir ki, qiyamətin birinci hadisəsi, böyük qiyamətin, əlaməti yoxa, artıq hadisəsi, buna həm əlamət, həm hadisə deyə bilirik. Niyə? Çünki ən axırıncı əlamət, ən birinci hadisədir qiyamət üçün. Günəş bəşəms batdığı yerdən doğacaq. Yəni, əzizlər, günəş gedib batacaq, məqribdən doğacaq. Bu nə deməkdir? Kainatın öyrəşmiş olduğumuz axarı tərsinə çevriləcək. Günəş batdığı yerdən nə inəcək? Geri çıxacaq. Və geri çıxdımı qiyamət başladı. Ondan sonra sur üfürüləcək və Qiyamət həlamətləri davam eləyib, qiyamət hadisələri davam eləyib axıb gedəcək. Və bunu da ondan sonra axırıncı olaraq İsa a.s. nüzulunu xatıradır imam, təbii o günəşin öz məğribindən batdığı yerdən doğmasından əvəl olacaq, buna da inanırıq, İsa a.s. öldürülmədi, bu saat Allah subhanə və taladır. Göyə qaldırdı, göy dədi. və meyraç hadisəsində bu geniş-geniş danışılır. İnşallah, Allah nəsb edəcək, şərh eləcəyimiz olanda, əqidəni şərh eləcəyimiz olanda bu barədə geniş-geniş danışarız sizlə. Və e, İsa aleyhisselamın nüzulu da və əlamətin e, qiyamətin digər əlamətləri də, səhi xəbərlərdə gələn əlamətlərin hamısı da haqdır, həqiqətdir. Biz buna inanırıq və axırda imam buyurur, Allah istədiyini Doğru, müstəqim yola yönəldir. Bələcədər, biz Fıqr Əkbər risaləsini axıda çatdırdıq, əlhamdülillə. Və inşallah mən gələndə sizə soruş, sual vermək, cavab almaq, fürsəti tanıyacam. Amma ədəbdəndir, alimlərimizin, şeyxlərimizin qoyduğu bir üsuldur. Belə ilm dərisləri, belə ilm tələbləri, Bəli bir kitaplar, risalələr, okunulub tamam olandan sonra dua olunlar. Ona görə Allahın nəsib elədiyi şəkildə çiçici bir dua eləyək, Allah'a yönələyək, Allah bunu bize bərəkətləndirsin, inşaAllah. Elhamdülilləhi rabbilələmin vələ qüvvətülilmuttəqin və sələtu və sələmələ səyyidina Muhammed, xeyri xalqı rabbilələmin və alə alihi və əshəbi əcma'in. Allahümme salli ve sellim ve bərik alə Muhammed salətan və seləmen dəiməyin, muteləziməyin ilə yəvm-i ddīn. Allahümme bərik lənə fī aməlinə və fī iştəhədətina və fī ya elhəməl rəhəmin. Allahım, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sənin rizanı qazanmaq, sənin xeyri qulların olmaq, sənin əmrinə itaat edib, sənin dini gerçəkli bir şəkildə öyrənmək üçün yola çıxdıq, ya Rabbi. Allahım, haqqımız değildi ilmimizin azlığınla, naqsanımızla, qüsurumuzla bu böyük ağır işin altına girdik, ya Rabbi. Allahım, sənə güvəndik, sənin rizanı qazanmağa güvəndik, ya Rabbi. Ona görə də bu yola çıxdıq, ya Rabbi, xətalarımızı əf eylək. Allahım, bilərəkdən, bilməyərəkdən etdiyimiz səhifləri, xətaları, dilimizin qüsurunu, elmimizin qüsurunu üzümüzə çırxma, əff eylə, ya Rəbbi. Allahım, baş vermiş xətaların fitnəsindən, şərindən sənə sığınırıq, ya Rəbbi, bizi o fitnələrdən, o şərlərdən qoru. Allahım, sənə haqqınla iman eləyib, sənə haqqınla ehtiqat eləyib, haq dinim üzründə, haqq üzrə yaşamağı bizlərə nəsib eylə, ya Rəbbi. Allahım sağdan, soldan, öndən, arxadan gələn fitinələrdən, fəsadlardan, vəsvəsələrdən, şübhələrdən qəlbimizi əmin qıl, ya Rəb. Allahım, Rəsulun əleyhissalatu və sələm hədisində buyuruq ki, Allah bunu nədən yarattı, onu nədən yarattı, bunu nə yarattı, onu nə yarattı deyib soruşmuyun, çünki şeytanın əsvəsəsi sizə axırda Allahı nə yarattı sualını soruşdurar. Ya Rəbbi, bu kimi fitinələrdən qorunmaq üçün bu elmi oxumağa cəhd elədik, ya Rə Allah-u sən bu ilmi bizim üçün xeyirli elə, ahirətimiz üçün xeyir əməllərimizin siyasına yaz, ya Rəbbi. Allahım, bizim haqqımızda da imamımıza rəhm-i məqfirət eylə. Necə ki, Rəsul Ər-i Aleyhissalatu Və Sələmə salam oxuyuruq, ya Rəbbi, ona da rəhmət oxuyuruq. Allahım, sən onun da əməllərinin savabını bol-bol eylə. Ya Rəbbi, ümmətin azmaması, ümmətin haq din üzrə olub, haq ehtiqat üzrə olması üçün mücahədə eləy Ya Rabbi, Rabbi sən onun əməyini də faydalı olanlardan elə. Allahım biz də tələbəmizlə, öyrənənimizlə, öyrədənən, öyrədənmizlə, bizim də əməlimizə bərəkət ver. Axirət günündə bizi üzü qara olanlardan eləmə ya Rabbi. Allah təala dualarımızı məqbul elə. Allah təala elimizə bərəkət ver, əməlimizə bərəkət ver, can, can sağlamlığından, ruzqu darığından bizləri imtahan etmə ya Allahım dualarımızı bizdən qaytarma ya Allahım, sən özün deyirsən ki, dua eləyin, cavab verəyək. Ya Rəbbi, qüsurumuzu, noksanımızı, xatamızı, naqisliyimizi bilərək, haqqınla səhə dua eləyəcəyimizi, eləyə bilməyəcəyimizi bilərək, sənin rəhmətinə, sənin qudratına sığınırıq ya Rəbb. Sənin rəhmətin hər şeydən çoxdur, sənin rəhmətini hər şeydən genişdir ya Rəbbi. Əməlimizlə demirik ya Rəbbi, elə bir əməlimiz yoxdur səna təvəssül ilə ya Rəbbi. Rəhmətin var ya Rəbbi. Var, ya Rəbbi. al İmanımız üzrə sabit qədəm olub, imanımız üzrə bizə rəhm eylə, ya Rəbbi. Dualarımızı məbbul eylə, ümmətimizi, millətimizi, xətabalılardan, vəsvəsələrdən, şübhələrdən əmin qıl, ya Rəbbi. Subxana Rabbika Rabbil İzzət Amma Yəsifun və sələminə ləl-mursəlin vəl-hamdülilləh <gülüyor> Rabbil ələmin, lillahi tealəl-fətiha.